Bismillah rrahman rrahim, alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin, wa ala alihi wa ashabih wa mentabi'ahum bi ihsan ila yomiddin Allah'u na madhugër e falën dhe rojmë Adha tëm përti ndihme dhe falën e kërkojmë Më ndërsa lafda të dhe bekime të Allahu të coksh nëmi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam Bi familënë të i shokët Dhe të gjithëta të që ndihëkin rukë në tyhre dhe ndihë në fundë të kësaj bota ndër rrezë në jumanë kaluar kemi filluar me komentimin e një kapitili nga kapitilat e fundit të Kur'anit. Edhe atje kemi përmendur se kjo kapitil përkundër faktit që është e shkurtër në fjalët e saj, është e shkurtër në formulimin e saj, është shumë e thellë dhe e gjerë në kuptimin e domthënies së saj. Në këtë sure Allah i mallëuar betohet në kohën dhe atje kemi përmandur se që ka dëtët të, të betohet Allahun në kohën. Kemi vërëndu se koha është jetë e njëriut, mundësia që aje ka për të dëshmuar njët në kësaj bote. Koha është aje që njëriut përmesaj, fitan dhe humë, ngritet apo ullet, në derohet apo nënqmohet, e kështu më ratë. Dhe pas që Allah u, Gjellë Gjellë u betua në kohën, u al-asri, pasha kohën Pas këti betimi, Allah i mënuar po e tërëgën për qëfar përbetohet Nga se betimi nuk bëhet këtë Një një kur betohet, pas betimit dënë me e për me e një realitet, një të vërtet Që përshka këtë asaj të vërtet e betohet E a thua valë, cëla është aja e vërteta që Allahu për te përbetot Inna l'insana la fi khusur Njeri ju me të vërtet është në humbje Kë e vërtet e madhe që Allahu gjallu ala përmendi Krasë asaj që është vërtet është edhe shqetsua se për neve Nëse Allahu gjallu ala përmend Se njeri ju Për balë kohës Për balë mundësis me fitu Ajë Jo rolher ndodhë të dal humbës. Dhe njerëzit në këtë botë ndërllazor fitimin dhe humbjen e vlerësojnë me baza të ndryshme. Përdorin për kët kritere da standarde të lloj llojshme. Për dikë është fitore që njeriu, për shembull, të grumbullon sasi të caktuar të pasurisë edhe pse përbalsoj ka humbur në derin, ka humbur vlerat, ka humbur besimin, ka humbur familjen, e kështu më rrat. Më rëndësirëse, aspektin në më rikë të ajë është mirë, dhe për të kjo është fitore. Ndikush fitore e konsiderojnë me arrit një pozitë saktuar, edhe pse dirisate e karit ka humbë këshumë gjërë atjera, në këmë rëndësirë. E dikush më rëndësirë ka që, dhe tëtë, ta ruan dhe fitore për ta është me rutin derin, besimin e ti, ftyrën e ti, karakterin, edhepse ndashta në ruajtin e rrugës e këtyre gjërave, ka humb diçka nga kjo dënjave. Kështë njenë në kjo dënjave përdorin standaret të ndryshme për të përcaktu kush ka fitu e kush ka humb. E përneve është me rëndësi me shiku se kujtë Allahu po i thot humbës. Si pas Kur'anit, kush është humbësi? Kush ka humbur? Në fund, kë bot është loj, kë bot është një loj gara, e në fund të kësë i gara, kush është humbësi? Allahu fletë për ta në Kur'an. Në këtë sur, Allahu betohet për meskohës se njëri është në humbje. Aje është humbësi, Nëse nuk i merr para syhsh mësimet hyjnore. Derson në shumë vende në Kur'an Zoti Gjallë dhe Gjallani u pastaj në mënyrë më të detajzuar në aflat kush është humbësi. Mëherë në fillim të Kur'anit në surën Bekara Allahu jallaluhu i përmend disa cilsi të njerëzve që kanë humbur. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمْ مِنْ خَاسِرُونَ اللَّهُ جَلَّ وَالَهَا ثَانَ الْكُرَانِ أَتَعْتَ <تتسلت> تِلِدْ أَثَيْنَ بِرَمْتِي مِنْ ظَنْزُوتِتْ ish kputin lidhje tfare fisnore. Dhe bëjn shkatërime në tokë, kta janë humbesit. Kështu Allah thot, ulai ke humul khasirun, kta janë humbesit. Kta kanë kta kanë humbur njët në kësaj bote. Çka ne kupton kjo? Të ndërro nazar çdo kush prej njerëz E kam një marrëveshje me Zotin xhallallahu xjalalu. A jam marrëveshje është që Allahu xhallallahu atë na beqaton, Allahu xhallallahu atë tekujdes për ne, ndërsa ne ti jemi mirnjohës dhe falëndronës ndaj tij. Ne të pranojmë se ai është Zoti i Unë. Dhe ne të pranojmë se ai është i vetmi që meriton të adhurohet. Dhe ne të pranojmë se ai është më i dishmi. Pra ndaj ajt din për ne dhe ma mirë Se na për vetën tonë Kështë do që ne Në basë kësaj marveshja I marim të omësime dhe i zbajtojme dhe të përdesme Kjo është marveshja Allahu Gjallur a thët E ledhine jenë kudhune Ahdallah Min badi mi thaki Ata të zët e thëjnë këtë marveshja Pasi që e kanë nënshkruar dhat E ku e kemi nënshkuni këtë marveshja Kjo marveshja të ndërrodhë është nëshkuar dy herë. Disa për njës dhe ka nëshkuar një herë, e disa për ty nëtë dy herë. Qëka nëmë kupton kjo? Zotë Gjellëvalla fletë për një periudhë që neve tashmë nuk në kujtohet. Mirë për Zotë e fletë vërtetën. Atër ku kemi qenë endë në botën e shpirtnëve, të pa kriuar endë fizikishtë. Allahu Gjellëvalla thë Atë kotha, elestu bi rabikum, a jam unë zoti juaj, kalu bela. Të gjithë thanë, po gjithë sësi, ti a zanë, zoti jonë. Andaj të knemën vjetërit është njërë, ku e kalu belasë. Kalu bela është pohimi dhe aprovimi i marveshës mes kryuesit dhe kryesës. Ai është krijuesi, ne jemi krijesat. Ai është dhruesi i begatieve, ne jemi shfrytëzues të begatieve. Ai është i gjithdijshëm e ne nuk dimë. Andaj ne pranojmë si se Zot për të ushtruar për ta falendëruar dhe për të respektuar msimet e tij. Dhe çdo njeri që është në dunjë pavarësisht asaj, pas orës dunjëa a besojnë në Allahun, apo nuk besojnë në Allahun, realisht a i ka amë dunja në bëj bazën e një marveshje. Dhe shqytëzimi i begatime në dunja, e drejta me i shqytëzuk të begati, është në bëj bazën e kësa i marveshje. Dhe gjdo kush i cili nuk e në banë këtë fjallë të dhenë, nuk i përmbat marveshjes, realisht, si pas kuptimit islamë, i shrydzan begatit e Allahot pa drejtështë. Do me thonë, paramanese këse me konë një venin madhë, një kopshti madhë, ose me thonë me qenë një bibliotek e madhë, dhe të drejten me e shrydzu këtë bibliotek e kanë vetëm posedu e se të e karteleve caktume, të cëllet i kanë marë bi bazë në një regjistrimi dikun. Janë regjistruu në universitet, dhe janë pajis me kartel. Para se mu pajis me kartel, ata ka nëshku një marveshje me styre dhe universitetit, për të bë pagesë saktuara, për të të fylibri në këndës aktuar, e kështu më ratë, marveshje. Dhe mi badhe kësaj marveshje, i është dhe një kartel, që me tehe përdorë dhe e shuzën biblioteket, me tërë që kom rranën. Nëse një njëri, të nëdozër, e keq përdor kartin në dikut. Ja merë. Edhe hyn mranë edhe e përdor bibliotekën, keq akonto. A është kët përdorim legjitim apo jo legjitim? Jo legjitim. Ti s'kidrit me i këtu. Ti s'kidrit me i përdor të dibra, nga se ti nuk këtu i rezumë. S'kina marveshe me ty që me të fru shërbimin, apo? bi bazë në shkafit përcaktoat shqytëzimi i bibliotekës bi bazë një marveshjim edhe në dunja ne kemi hinë dunja me lene dikujt kërë kërë në dunja së në njëmë palet Allah Gjellë da Gjellë lupë a po, a ka mundë si mardi kërë në dunja 5 ditë zote mu bëfasur zote e ti ka dole a ndodhë kështët, jo a ja. i realisht zihet Në 100 nënsti me lejen në e Allahut xhallahu ala dhe Medinë e tij. Mos me pa Allahun leje nuk nuk ekziston. Nuk, nuk as nuk krijuar është fora, absolutisht. Me lejen e Allahut xhallahu ala e fillon udhtimin e formimit apo. Dhe me lejen e Allahut xhallahu ala frutit zhvillohet në barkun e në nënës. Me lejen në e Allahut del në këtë botë. Me lejen e Allahut marr frymë. Me lejen e Allahut jeton. Që të zënë begatit Gjithen me leje në kujt Ta Allahu Gjallu Gjallu Mirë po Allahu Gjallu Gjallu Dikujt i jep leje Dikujt i jep leje Për me e shpërbly E dikujt i jep leje Mi përko me e dëru për këtë leje Dë mund të len Sa kën njerës që Allahu në muhojnë E Allahu i len me hongë në dunjo E i len Ilan A e më hënëzut një që hisë beson zateve Prapë Allahu e lënë Mirë pra Kjo le që Allah i apë Ka më i kushtu shtrajt njesët e ka Allahu nëse nuk Pëndot e nuk thetë në rrugën e marveshës Ndaj Na i shqyzojmë këtë begati Dë më thonë Na thithim oxigen Na pim uj Na hajmë buk Na këtë trup e shqyzojmë Na gjitha i gëzojmë Mi bazë e shkafit Marrveshës me Allahun xhallah. Cila është marrveshja jonë me Allahun? Ti je Zoti, ty të adhurimi, ne jemi rrobat. Apo? Ti takon adhurimi, andane të adurojmë ty. Embi bota kësaj marrveshje, njeriu i lejohet me i shfuzuar begatin. Dhe për këtë pastaj ka më ushpërblyt tek Allah xhallah uala. Ka më ushpërblyt tek Allah tabaareku tarova. Nëse njeriu thankët marrveshje, nuk i përmbaqse marrveshje. A jetën këtë dunja? Nga se Allahu këtë bujt e, e ka lenë sëpropë. Këtë në këtë dunja jetën, edhe edhe më husi, edhe më katari. Gjithë kush jetën këtë dunja, shuizën mirë si të Allah, Gjallahu Ala. Mirë pa Allahu, po i thotë, humbës je. Ti e humbës, nga se kush e prisht marveshme me Allah, Gjallahu Ala, kush ka humbë? A humbë zotin e se da sa dhurim? Jo, Wallopë. Jo. Nëse bëjt një marveshje mështë 2 palve, edhe prisët marveshja, ka mundësi 2 palet dëmtohen. Dikush ma shumë, dikush ma pak, po ka mundësi 2 palet dëmtohen. Apo? Për shambull, kemi një punëtor dhe një punëdhënës. Kanë marveshja. Masë një kohë, prisët marveshja. Punëtorje humë punën, është të vërtet. Por e punëdhën se ka humë një punëtor që Ta është di të gjonë tjetërën, a është si kë, të mësën zënatët, edhe a i ka humbë. Dy parë kanë humbë, di kush ma shumë, di kush ma pak, amë dy, dy parë të kanë humbë. Mirë po, në raportë më Allah, është që ka humbë, zote, në se robë e si për mba të marveshës, a humbë e diqka? Kërë gjeghëm, a pësulletër shtë e që. Shikënë Allah, o që ka thëtë? Mundësi, fatë, në gjeshni, është, mështë, për mështë, për sotë këni mundësi, sa fatë, në gjeshëni, për rëgullu një safat mirë. Shukane, Allahu Gjellë uala për këtë qërtë qëka thëtë ato. Thot, onë bitë ademit, në ju, njerësën, nëse, nga i parë i juve, dirit e i fundët, onë pej ademit, a.S.A., E diri të njëri i fundin këtë dënjavë, miliarda, miliarda njërë, sa kanë kalu, nëse të gjithjo, të gjithjo, bëheni si njëri ma i devatëshëm. Apo? Mën krejt ju njërë që ka jeni, bëheni si njëri ma i devatëshëm. La jezidu dhali kefi mulë kësheja. Kjo nuk ma shtona absolutisht mu pushtetin dhe asundimin dhe. Absolutisht. A forcohet Allahu, a bëhet më i fort Zoti xhallahu ala nëse njerzit bën devotë si ma adhurojnë? Jo, Allah po të heq. Pastaj Allah thot tjetër. Nëse nga i parë deri te i fundit. Për ja dimi tashom, deri te njëri mom, deri te i fundit. Njerëzit bën si mëkatarin më i madh. Kusht besimtarës jatë, gjithë bëhen gjinahëqarë Nëse kështu bëheni La jënë kusudhali kemin mulke shea Ke nuk ma pakson mua absolutisht mulke në tamë Po shtetin tamë, absolutisht Kështë di kanë heqtë të ka loja në levala A dhurimi jonë Inne mahi a'malukum wa fiha lekum Qështë tja është endellir me pun të juaja Ju boni pun, angazhoni, unë waruaj Fa men wajgjede khejren, fa li ahmedillah Ai të gjin mirë, le të thotë elhamdulillahi që Allah më mundson më mirë. Waman wajada ghayra zalika fala yulaman ila nafsi. Ai të gjin tjetër pos kësaj, nëse ul fletore gjin tira gjëra jo pun mira, mos ta çot jashtë pos vërdës, ti e ke bucur se të jes open. Apo. Prandaj humbës është ai i cili e ka prishmarrësh ma në Allah xhallah xhallahu. Ai ka humb. Për këtë arsye Allah xhallah xhallahu thotë njeriu është në humbie, ngasë ai e prishmarrësh. Ai është kputur marrveshja. Nuk ndodh kur Allahu xhallahu ala më prish marrveshjen. Kur? Nga sa Allahu thot inna Allah la yukhlifu al-miad. Allahu nuk e thën premtimin e tij kurr. A kam unzi një njeri besimtar i drejt, i devotshëm, mundot të më koni mirë, po që Allahu xhallahu ala s'do më afal gjinonat, s'do më pa Allahu, s'do më pranu, a ndosht Ja, së nërë, absolutisht nuk dërë, për ja së yes, ndodhë, sërë Po, ndodhë dhe këndar ta, që Allahu me i bo mirë njerit Mu kujdesë për te, me e furnizu, e njeri me thonë, veti kom bo, qëfar zoti, ndodhë, sërë Po, që ke ndodhë, që ke dujtë ndodhë, e paras ndodhë E kush për e këpu të marveshën Njeri e këpu të marveshën në raport me Allah në gjallon E Allahu po dhëtë, ti ke humbo njeri, ti hume këtë marveshën Absolutisht përmban marrëveshje me ty, në por ti e humbësi, nga se ti e ke prish marrëveshjen. Prandaj Allahu thot inna al-insana lafi khusr, dheriu është në humbje. Kush është ky humbësi? Ai i cili e ka prish marrëveshjen me Zotin xhallahu ala, marrëveshjen e besimit, marrëveshjen e adhurimit, marrëveshjen e mirënjohjes, marrëveshjen e ndershmërit për ulës tek xhumeralota. Kë ka marrëveshje me sin me Allah xhallahu ala? Humbës është ajë cili e ka thimë mërveshen. Allahu gjallë ola fletë edhe për një, humbje qëtër. Alledini janë kudhune ahdë Allah min ba'di mi thakih. Ata të cilët e thejnë mërveshen me ma Allah pasi që e kanë në shkruar ta. U jakëtauna ma emarë Allahu bihi e njusëllë. Dhe shkëputin lidhjet që Allahu gjallë ola ka obliguar të mbetën të lidhura. Qëtë në këto lidhje? Njëtë farfisnore. Njëtë familjare. Njëtë shëshnore. Një njëri cilë të në vëzërë. Prisht me vlaun e vetë. Prisht me baba në vetë. Me motrën e vetë. Prisht me, me, me agjën e vetë. Dajn e vetë. Këndo qovë dvetin. Prisht me të. Për qka u prisht? Për një covë dënjo. Për një vitë tokës. Apo e për një malë ca këtumë. Për te për me fitu t'i qka nga dunjaja, prishet me t'i ka nga të afrë, me të vetë, Allah o pojë thraë, ti s'ke fitu, ti e humbës, nga se, qka ka fituaj që e ka humbë familjen, qka ka fitu, qka ka fituaj njëri cili, e ka humbë farefisin, qka ka fituaj, të nësë duhet me rritë familjen, sa munot baba, përfmitet ti munot, munot me ingije, me i veshtë, për s'ka vakë me e duku, nuk ka koj në zonë shumë, dhe në fundë fmija e praktisin, për e duku më, u dhe të këshia. A ti nështë e ka me të shpija, i ka me të dëpun, mi po i ka nukë fmija. Allah po i thotë, ti e humbës. Do është më kujdes për atë që është më rëndësishme. E dukata fmive të nëzërë, është më rëndësishme. Se sa ushqimi dhe pija tyne. Edhepse për gjitha do të më kujdes Mirë, por nuk duhet më u habit nga edukata fmijëve, duke u zënë me punë të dunjos nga sa të kurs pofundojnë atë. Kurs pofundojnë më. Njerëzit kanë jetuar në të thonë të lëshme. Edhe ndoshta me minimumin e furnizimit atë. Njerëzit kanë jetuar në minimumin e ushimit, me minimumin e veshjeve, kanë jetuar njerëzit atë. Mirë, po, njerëzit nuk po munden më jetuamë me kth minimum të dukat të sapo. Nga sjeta si është bue fshikra thotë. Njeta është bue rona. Prandaj Allahu xhallahu ola përmend se njeriu është në humbie për shfarë syje. Për shkak se i shkput lidhjet që është kërkuar ti mbante të lidhura. I shkput lidhjet që është kërkuar ti mbante të, të lidhura. E këtu janë gjithë rrafshët ato. Gjithë rrafshët. Prandaj ka fituara i cili që kështë të të të lasë për, për kështë ka fitu, i mbonë lidhjet, ndërsa humbës, në base kësa që i kjo sura për flatë, i në në insanën e në fi khusër, njëri është në humbja, humbës është ajë cili, e thënë marveshen me Allah në gjallë lewala, dhe i shkëput lidhjet me ata që e ka obligime më atë lidhjet. Ne kemi obligimi pasë lidhjet e furta me zvete, ne kemi obligime që e të lidhjet me zvete, kemi obligimë, Dhe qdo gjë që i rëzikon këto lidhje mes neve, qka do që kemi fituar pas shkëputis e lidhjeve në ajna humbës? Nga se nuk ka asë gjë më të rëndësishme se lidhja mes njerëzë. Nuk ka përnë edhe që ka më të rëndësishme nga kjo dunja, nga kjo botë, nuk ka më të rëndësishme se sa so qëfarë. Se sa so, dëshuria, respekti, lidhje mes neve e këtë më rratë. Nuk e filluar nga familje angusht, e duke u zëruar diri në shqoqinë e përgjësia. Ndaj, Allah u gjëllë o thët, i, humbësja në ata të zët, i shkëpu të lidhet që Allah u ka kërkumin bërë të lidhra. Dhe e trejta në për fund, o ju fësidu në fil ardhë ata që bëjnë shkatrimen të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Gjdo prishje, dunja që shka këtuat nga dikush, është fesad. Inë në laj, laj i hibbul fesad. Allah nuk edhen fesadin. Allah nuk edhen prishjen. Ndikush me fjallë prish. Gase shtin të njerëz, të apëton. Allah në arrujbë. Prish me së raporte. Ndikush prish me pare, pagunë më prish njerëz, të apëton. Ndikush prish me autoritet. Ga pozitë e ati prish, nga gjdo pozicion. Andaj gjdo të që Allah nuk e danë, gjdo më katë, gjdo pun e keqe që bët, është një lej prishë në tokë. Gësë Allah e ka vendosur rendin në tokën e ti, me besim dhe pun të mira. Ajë cili e prishë këtë rend, radisht është një lej, është një lej, shkatruasi, që prishë në tokë. E Allah e thëtë, ata që bëjnë fesadë në tokë, ata që bëjnë prishë në tokë, këta e në humësitë. Këta kanë humbër. Pra ndaj për këta Allahu thot, inë në insene, lefi khusër. Njëri është në humbje. E ka shumë kategori, humbësish që Allahu fletë për ta. Unë i përmena tri, nëse edhe jemi në kone e zonit, me ta du me përfunduovem. Për. Ata që e prishin, marveshin me Allahon. Ata që i shkputin lidhjet, që Allahu ka kërku me imbajt atë lidhe fort, familjarë, farëfisnore, fshinsorë, xoshnore, njerzore e kështu me radhë. Dhe ata që bëjnë shkatërimën to, kfesat, prishin, çfarë mire, këta janë humbësit. Ka përmendur Allahu edhe katërit shumë të tjera. Ata që tentojnë me fik dritën e Zotit, ata që tentojnë me luftun e Zotit, ata që tentojnë dhe përpjekën me anë të mirën, është shumë e shumë të tjerë, Allahu ju ka thën, ju jeni humbës. Ju jeni humbës. Prandaj Allahu xhallahu puna Trejshme mendjen që të kujdesim e që jetë a jonë, ku anë këtë dunja, mas të jetë, për fundimi jonë i kësa jetë e, humbje, por të jetë ajo tjetra, që të të të të lasin për të gjumon e arshme. Këta janë humbësit, e kush janë fitimtarët, Allahu vërshdojnë më të utje, ja, e që këtë vërshdojnë, e nëjë dhëtë vërshdojnë, në në në në në në në në në në në në në në në në në shërbim të asaj që Allah është iknaqër dhe të, të dalim vazhdimisht fitimtar. Me ka që kjo dhe fond, pregatit më për namaz dhe me nëgju e zalim, sa fatë, sa fatë, këni mundës i kudo që keni zbrastin një kumë para vete, për sënë e zbrastin e juaj dhe pregatit më mirë për namaz zote që Allah është për blerë dhe duajt. Mësallamu ala Muhammedu ala Ali, usahë vëllëmet, uslimen këthira.